أندلسا أندلسا يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت ولا في راقك فعلامي لنت وسين ايام صوتك عندما ناديتيني فصمتت لان اتاك وقعدت عن ارض انت بتو ربا سايده nakon njega dolazi njegov sin Hakem ibn Abdrahman. Hakim ibn Abdrahman, pazite, dolazi njegov sin. Sin Abdrahmane nasljena. Njegov nasljednik. I ni manje ni više je bio je učenjak. Alim. Allaho je. Alim i dolazi kao namjesnik Ladarendelosa. I naravno, to što bio Alim, osjetlo se to odnao stvarnosti. Do te mjere da su ga zvali, kaže Ašeku Kutub. Onaj koji je Aši koji je s knjigama. <laughs> Šta Aško je, znači? Ne odbaja svoj knjiga. Guta knjiga, samo čita. Ali mučenjak, čovjek koji voli volio mnogo da čita, družio se samo sa knjigama, najviše sa knjigama. Vlada je od 350. i od 366. godine. Tako, uh, u njegovo vrijeme, tada je znači, došlo na stepen knjigoteka u Kurtubi, na najviši stepen. Znači, funkcije, moći i ono što je što je bila, kada kažem, knjigote, znači, knjigoteka ta u Kurtobi, znači tada govorim kao o današnjim jednom od najvećih univerziteta koji postoji na svijetu, bilo kojim. To je značila tada knjigoteka u, u Kurtobi. On je, Hakem Ibn Abdrahman, on je bio poznat po tome, da je u njegovom vremenu plaćao ogromna sredstva, ogroman novac, da se sakupi sve moguće knjige, vidite, ima neka knjiga da je zapisana o bilo čemu u bilo kojem dijelu svijeta, muslimanskom, nemuslimanskom. Da se ta knjiga donese, izvoru kupi ili da se prepiše i donese u u znači u Kurtubu u knjižotecu. Naci i, i da se i da se prevede i da se da se izvorni tako dalje. Vi znate dobro da ko je sačuvao grčku filozofiju i grčku kulturu, ko je sačuvao Muslimani je sačuvali. Preko en se je sačuvano ono što je bilo u Grčkoj i što je bio razlog da su muslimani sačuvali, pa je prevedeno na arapski, pa je nakon toga, nakon što je uništena, osvojena, jel, osvojena uh, Španija, ono su protirani muslimani, uh, ono malo što su, jel, što, nispo, što ostalo knjiga, što je nispo palili sve i, i uh, uništili, pa je nastalo humanizam stansa koje smo mi toliko puno učili i izučavali, taj veliki humanizam stansa koji je u Evropi nakon srednjeg vijeka. To je stvarno na, na, na trago, na mrvicama, Endelusa je to nastalo. To i oni sami priznaju. Ja. E, odnosno, e, Hakem, Ibn, e, Hakem Ibn Rahman, znači, i o možemo govoriti kao njegovom ocu, u mnogim stvarima, uglavnom, ono, po čemu se on istakao? Znači, to je po, po širenju znanja, raznovrstosti nauka koje je strašenje jednog doba, znači, po mnoštvu zanimanje koje se tada bile prisutno u slimanju, da da znači, će zanimanje, prepisivanja knjiga, bilo tako raškirjene, ali znate ko je radio o knjiga? Neshu ten sih ili Nesahun, to su bile žene. Žene su u kućama sjedile i prepisivale knjiga i to je bilo zanimanje i debele pare zraživala na to. To je bio njihov posao. Posao muškavaca je bio nešto drugo. Zabavljaju se raškirjenje znanja, džihadom, borbom i tako dalje e uh, njegovo doba znači tada, tada se širi znači uh, proizvodnja papira pravljenje knjiga takozvani teđlid znači ovi ovaj debeli korica, tvrdi korica uvezani o, tada se kod njih proširila onda su evropsjani sanjali traže da se neka knjiga njihova da se da kupe nusimana papira da im se napravi knjiga kosimana da bi on imali bilo kakva knjiga uh, takođe u, u vrijeme uh, Hakem ibn Abdurrahmana sin Abdurrahman ibn Asira uh, uh, to je poznati period u istoriji ne znam da li si ikad ponovio, da je tada do, toliko bilo rašireno opisem, opismenjavanje da, da je kažu da nije bilo poznato u, u NDL-u su da je neko bio nepismen, da nije znao čitati i pisati. U so, te mjeri znači bilo rašireno, znači poučavanje, škole, učenje, znači da nije moguće bilo na čovjeka koji nije znao čitati i pisati. Znači to je bilo prije, koliko? Prije godina znači. Nešto znači, više od godine. I to je bilo Endelus, Država u kojoj niko nije bio nepismen. I sad, pa se, ovo manj se dešava, da ne da idemo u detalje, dešava se da je, da su kršani a, mislili, evo ovo je, našo je na vlast učenja Kalim. Voli knjige, čita i tako dalje. Hajde, skoristimo priliku, pa onda udruži se kršansi a, a, ova kraljesa sa sjevera i napadnu Endelus. Za vrijeme Hakem Ibnasi. I šta se dešava iz, od Alima, od čovjeka koji voli i e, uživa u knjigama, dešava se da se čovjek pretvara u veliku mužahida. Organizuje vojsku, šalje vojsku i daje lekciju ovim e, krišćanskim kraljevstvima i odbija ih i vraća Ne samo to, Hakem i Abderrahman šta je šalio? Poslao je vojsku i zauzeo čitav Maroko današnji. Proširio još endeljsku državu, endeljski hilafet. Znači, uradio više od svoga oca. Znači, taj učenjak, tal Alim, koji je bio na vlasti. I također, znači, ovaj period Hakem i Abderrahmana se također smatra uh, najvećim i, uh, i najuzvešenijim periodom uh, moći civilizacije, kulture koja je postojala u Endelusu. Uh, Abderrahman nasira, nasira i njegovog sina Hakem i Abderrahmana. المغاني مرهن ارجع على اهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك كان الزمان وقارن